Hallå, hallå, Orsa Ludvika. Det är 451 Åsten som talar. Jag vill sända en hälsning till mina anhöriga, mor och syskon i Orsa, Elsa och i Ludvika, Gunnhild i Limetforsen. Ett gäng glada svenska krigare är och församlade framför mikrofon. Det är inga sura miner, inga hårda ord. Allt väl ombord. 1940 är en stor del av Sveriges manliga befolkning ikled beredskapsuniform och vaktar landets gränser. Många varor ransoneras, bland annat kaffe och te. Vi får bensinrestriktioner och vi får en lång och kall vinter. Danmark och Norge ockuperas. Finland tvingas till en hård fred med Sovjetunionen och Frankrike måste acceptera ett förutmjukande stilleståndsavtal med Tyskland. I Sverige vinner Socialdemokraterna riksdagsvalet i september och samlingsregeringen sitter kvar. Några svenska litterära storheter går ur tiden och vi får en ny sångstjärna. Men vem vinner fotbollsavsvenskan i år? Det gör faktiskt idrottsföreningen Älvsborg i år också.